یا ایوہ الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترس النساء کرها دعا زیدی تا امیلی نو حضر ای کم دی مسلمانان جساری مرشو دا مڈی مال پا مراس کی علی زمکه پا مراس کی علی خوگوره دا مڈی خزا پا مراس کی مالی چه بز دا پلانیس اڑی مرشو او دا دا غره دا دا زمنگا او دا زمنگا دا چه منگه که بخپل کلی که که دل تبیو که که پا دینی که نکو چه چرت هم خواخهی که در هم خواخهی چه لینه ورکو نه نه نه درس مکوه خزا واقصدازو در رور خزا در پنیکا که هم چه اغا مرشو عدت ختم شو خز اخلاسه شو د در خز خواخه او بچی نو یا وارو خلاچ مور کره لارشت او مور او پلارې چې دی پ سره مشهوره وکي او یاد د په مشهوره باې چې چاې پهنی کاي پهنی کو ک د جاهلیت زمانه کې به چې سره مر شو ښه پاتې شوه د می د کورن یو کس به راغې صاد به او سره او په به واچو ب چې چا به په سااد وورواچو بیا دا به وه بیا د غه ځان ې نه شو نووي يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم محلا لقساص دبار اي مؤمنانو اي ایمان وداو محلا لقساص دبار ان ترسم يساء چتاسو پر راس کې والد خزي کرهن وزور نغي غريب خو خني وي جه زم نو کوم نک عدالت نکوم نکا هغه غریب ووځون دسه وخت روم او تاسو په زور دا کې انکریسم چې تاسو په میراث کې والي خځه یې په زور اکثر نه لږه دې مې راني زوی دخواون زنی دې ابراله په خپل ميري باندې ده صدر ورواشو و بس دا زما ښځه دنی کا سره وکړه د پلار ښې سرهې کوهله نه او تاسو ممنې دا خبره ختممه شولهاد نه او تاسو ممنې کوي دا ښځېلهلو نه تاسو ممنې کوي دا ندی دا پارا چه تاسو یو او واخلی دا دی خزونا بی با دی ما بازی حرش آتی تنو من نا چه تاسو ور کریوی آگئی تا ندی یو سو رد دا دی خز خاون مرشو د مری وارسان مري دا پی پا بندی دا گئی خاون بانکه دل دا بناسته دا خزمون درور خزه وس جتا زیب بلخاون کې دا خو زمونږ شرم دی ارو دې دیاله کس ته ای د دې سره غستا سو رور ور مہر نو ور کړی یا پتو خچه ولا سښه نو ور ور دغه ټول استرجه خلک دې چې را ماره راکي نو دې غریبه بشه ولا غر سو ور کړو مال دې ور سو ور کړو نو بیا دې آزاد کړ چې ز چرته نه کا کې اوکا kada habara da murware sano sarashi um او کاندا ځان له خبر شي د خاوندانو ته خبر یم سيډه یو سره به وخځه نه وځه او سره به نه راګیته اته به ته چې نه دې نیم نیم مخخانو طلاق راګا چې بل خاوند وکم دبداتم نه پرهوده او ته به اورول شه د وشماله دون دونه د غراکی دې سیراکی کده به دونه سیراکنه زبره پرې که خبره خاوندانو سره شي اون صی ده او که دا خبره د مړ وارسانو سره شي ص ده ولا ته دو نه تاسومنې کوي دا ښځې دڅ م کو د بلکانه او دا سره من کوی د تو دد دپاره چې تاسوالې د د ښځونه و دې صورت کې د دینا هغه مہر د برابر بیا مال دانا جایز دی یو صورت کې جایز دی الا ياتینا مگر کدا خزرات مل کای بفاحشه مبین و به حیا یحکار باندې کله خبر داد شمراد د پاحشینه به اخلاقی دغه به اخلاقی چې د خزرات لږی په به دا خزانه کور کې دانه جبه وسره ول کور ته څنګه هبل جوړ کړي دي جنگو نديو ویناګانې ګو بل سي او په خاون باندې ځان چتی حسابي د خاونا فرماني کوي دا ټول فحایشه ده نو داغه وخت چې خزانه نافرمانی کوي او کوه په ماهارا وشته دي او درته مالا ته داخلا تا ک بیا سره خوله کې تلاق به درکم کوم زهخلی نه در کوم خو چې تی غواړی نوځه پلنی ش چې ممه هر کې در کړي د هم واپ را کوه کې نو دا بیا جيیسدي مدر ک بیا را تللو کې ب فاحیت باید نه پهبد داخله دکاره بیا م سره د عکه چې ښه د وکړه واې ښځه د ګسې نه پیدا داخلهه دا ونه یشه دانګه پشه راوالی چې دا زسې د کوم سټاپلار مې د سې دا کړې ستاني کنه د سې دا کړې وم دا, دا, دا, دا, دا کاغذ او فیدیت اخلا او کنه ته وې چې زيني غوما نو کاغذ په ټر اوله نیغه یې کا چې نهغه ماده بشي نو مطلب دا ری و سره جونټې او کنه به چې نیغه غوما نو بس دا نیغه له دا یو صورت کې ترلاسه کیږي عاشون نه جون دا تاسو جونتیره د د خپلو ښذو سرهبلیل معروفې په خطریقې سره جون د خپلو ښذو سره په خطرې داسې د کور په مسلو کې خواې خوو کې چې شپوششي کوئ په انطرریتو مو نه تاسو بدې ګ د اخځې پهطرریو مو تاسو بدې ګې د بد شکله د خوخواه نه ده یا خللووره د جووره د خوخواه د نه ده بیا به د خواخوا نه ده گزاره کوهسا انتکر غری به د چې تاسو به بد ګی یو ش جل الله وفی الله به او غځ پهغه شي کې خیر كثيره خیر ډیرو الله بهم د دغې ب خللاې خځ نه بچی د د درې اغه بچي بیا لوی عالم بشي لوی پیر بشي يا بده دنیا پکارو کاروبار کې دوه کاروبار بشرو کې شتول چلے و په आवाज ويجعل الله فيه الله بوګر زې پاهي کې خيرن كثيرا خير ډيره وان اردتم مستبدال سوجن او كيرستاسو اراده او بدل کې غشتو د يوي مکان اسه و جن پزه ده بلی خزه اوز خزه ده زره را تاوی مره اوستاسه بگف لگو ویزا دا با نوره رکی رکو دا با طلاقه کو او دا دی پزه با پیغ لجنه بلوکو لچه دا طلاقه کی او بلی جنه کی دی زره خزه لیچه که مهر مقرر کرو وی آغه پوره پورا ورکا زتا چه سر خزی سر نیکه او کی ماهر مقرر شی تاسو بیلیو اوور سر ملاو شی مکملاوی دو سر بیاسر آره کل لازم شو خوا این اردت مستبال سو جنکا چه رسقاس و ارادا او دا بدل ولو دا یوی خزی پزه دا بل خزی دا سر خزر وطل رکولا او دا غیر پزه دی بل جنی نوی خولا و اته مهدهم او تاسو ور کړو یوی د دی دا کین دارن مال کثیر کین دارن مال کثیر دا د سړی خزله دی په ما ډیر مال ور کړو هغه ته دوپاره مال منو تاسو ماخ له منه هو دا دا دا دا ما ان شي اس شي مکول مال اخله زکه شمه زهي سره د خج سره ملوي شي نو کول مهارري اغه زونهو اي تاسو اخلې د عامل بوته نن سره و اسم مبينا او بغناخ سره د ظلم دي خکاره غنا دا چې تاسو سره ملاو مشو بیا کول مهر نور کې نور کې ننور کې وکي په حضرت یمرز الله <سؤال> تعالی <سؤال> انو <سؤال> بیان کو وی علکد مہرونه کیا دونا روان دکیه مشه دړو ډیر مہرونه ورته وی مثلا کلا نکری لز پنصبه وخت لستولی مہری اوس لستولی مار بس تا کا یو دغه کدا هو شلکونه برشو نو حضرت یمر وی پد مہرونه کی جاتی وان د اعظم محور دا یو مشورو یو خزه پکاسه دا وی عمره دا خبرې څنګه کې چې تاو زیات نکوي زیات نکوي الله په قران مجید کې نه وی ور دا غریده و اتهم اهدہن په کاره الله وای شه ډیر مال ورکول جیش دی او ته نکوي شو کې د حضرت عمر سه بیل مطلب ود حدیث بیل مطلب دی او حضرت عمره عمرونو هغه وی الحمدلله چې زمما په کوم کې الله دې څخه دې قاعده کړې دي چې هغه د عمر مخکوي په قران ما ده وې وا څنګه تاسو او څنګه تاسو علي دغه مهر بقد افد بعضو کوم او حال لدی چې یوزوې دي بعضه استاسو الا بعضه بعضه او خذ او خواونکو سره پخپلوی کې یو شې م بیا سره د کولمهر راځي واخذنا منکم او دی خذ او اسد اساسنا میثاقا غلیظا وا دی جنې چې تا یو استاز ما د خپل ځان طالب وکابان له درکو او تا وتي قبلت ما تقبل کري دي قبل دوکه تار به سره اقرار وکم اعدادي چې فهم ساق به معروف او تسريح به اسان يا به خصاتم او یا به په ختريخه سره بيلم نو مطلب وایي د ټمامه حقوق خیال دې لا وکړ لازم کو ها ولا تقدر نه غده دا فان کې به ماتاب علیکم من النساء علیکار شه دنيکا وستي بي کدوخه زه کې کدرېخه زه کې کسالوخه کې چې څومرهخه زه کې طالب شيستي او ارکه سمخه زه کې چې شيستي آ يو سو کې سمخه دې پړې پاتندي یو مېره نه دا مېره چې دا کمهخه زه راستا پلار نيکا کړی سره پمې باندې چې دې په اولاد باندې د پلارخه لغېږي wala harami gi karawa de kriyau ka ni rawa de kare wala tan ke ho aso mupani ka kawai manaka aba u kum aga khazi chipani ka kadi vitlara no saaso mupani ka kawai ma haga nakaha aba u kum chipani ka kadi vitlara no saaso minanisa نکاہ اوکڑا پر یہ صرف نکاہ باندې چھ دی زیلہ و د لدے سر نکاہ حرام آدھا اللہ ما قد سرب لیکن حقا چھ کم مخ کے تیر شویدی آگا دا جاہی جفت زمانہ کیم سے گڑے وڑی گوئی یا خیر دی انہو یقیناً دا نکاہ چھ دا کانا فاہ شتان دا دے ربی حیائی دا او دا سبب دے دا غو سکے دو دا اللہ ودے باندے اللہ سخ غو وسه عصبي ده او دا ډېره ب لاره ده دا او سپورړ د په د غدار پلار روانو نو دا خوس د شرم خبره ده چې پهغ باندې قې هرمتته حرام کړي شوي دي کوم په تاسو باندې او مهتو کوم مورانې ستاسووکه په تاسو باندې خپې موریانې هغه حرامی شوي دي. ويدل تا مراد د موريانو نه اصول لغه اصول کاغد مور دا او کاغد د مور مور دا او کاغد د مور ميارا چې په غره زې دا ټول باندې حرام دي حرمت حرام کړي شي دي عليه کوم پتاسو امهاتكم موريان استاسو وبناتكم دوريان استاسو لار لا دای جهیز نه دی چې غره پاسیو د خپل لور سره نکاو کی مراد د لور یانو نه فروید خ فروو چتان اسو پہدای داغ دی لور دا کاغ د د لور دا کاغ د د لور مسه دا وختا چې څومره زیدا برو وختا وبناتکم لور یان استاسو واخواتکم استاسو علیک <الكاد> دا خبره خو سره نک دا چی اس ندا کاغه د ساکه خو لري و امين د پلار او مورنا یا نا ساکاي د مورنا دي باخه د پلار نا د نهدا يا لري د پلار نا دا د مورنا دي نهدا ساکا او نسکا واخواتكم خوين دي استاسو وعماتكم تروريان استاسو دا د پلار خوين دي ندي. کاغا ڤا پلار سکا خوری کاغای میو رن خوری وعماتو komm او طروریان استاسو وخالاتو او خاله استاسو خالا ده مور خور ده estarو ویکا مور خور ده یا سکا ده و یا میران ده بده سره لکان کهی وبناتو الاخت او receivers او بناتالأخ او لریان درورو اسواير ویری درور لوریانی مراد درور د لوریانو نه فرید ښا درور لور دا هغه درور مسرا هغه کلو سرا وبناتل اخی او لوریانی درور در ویروسره نکام منلا وبناتل اوختی او د لوریانو د خور سره دایم د خور که اغا ده خور لور ده که ده خور نوسه ده که کلوسه ده الاخت او لوریان د خور ده تردیز پور اغا محرمات بیان شوی چه هغه نسبی محرمی د ده د ده نه نحرامی د نصب د وجه پا انسان باندې کمی کمی خز حرامی درته ته بیانو که علما دا و دایو خودی قاعده واند گره را خودی پد پوی شوے در تباسانی وصول افروع برا, دا اصول برا دا او فقتا د پسری حرمی ترشانت دایب یا دان سو کو گدادی برا او دا الفرع د اصل قریب بلار او نور مدلي د انسان اصل ده کنه او زیډه فرع ده اصل قریب د اصل قریب چسمره او اولاده ده پتا حرام کستا د بلار نور ده کستا د پلار نو سدا کستا د پلار ک الو سدا دغه شو بره کطا او فرع فرع من اولاد فرع ده اصل قریب اسل قریب لغی مور بلا با حرام دی او بل سفیره بس فرع قریبا د اصل بعید اصل بعید نکره اصل قریب لار دو اصل بعید دو د اصل بعید فرع قریب د حرام دی یینه د نک اخبل لریان جیبی هغه را دا حرام ني خود نکم و سه دا حرام ني ونه شغم فرع قريب اصل بعيد دا اصل بعيد یعنی د نکو چې کوم زده اولاده د خپل اولاده د نکو اولاده سوق خویا او ترونی وي یا ترونیان متا ا د اصل بعيده خپل دا فرع قریب خو دا غدا مړه دا خو دا غن دي د ثرو لورو جيزه کا د ثرو لورو جيز ما وي بارا کټا دا دا غدا فرع اصلي قریب دا غره فرع قریب د اصلي بعيده دي سره نکا پناسب کو دا غلي منري بیا رویت بیا مو او او استاد سو هغه مور یانی ارغوانکم چاویته درکلی تاسو لا هغه دبل وطن خزدا خو په وڑ کې ته درکړې دی دا ستادتی د سر رورستاني کانه کیږي واخواتکم او خوریان استاس مین ردعتی دتیو دا دې جنيده خو تا واغې تیر او دلیل د یوې خزي دې سره نه کانه و امهات نسائکم او مور یان د خوز تاسو تاسو ورته خواښوای شي د یوې جنې سره د مدالې نکاو وکړه ورسره نکاه باندې د مور پتا حرامه شوخه سره نکاه وکړه او پا نکانا پس بیادات تلاقی او اگا مور اکی دنی پوی نشوی پس صرف او نکا بانده دخز مور پس ریسکی گی اگا حرامی گی خواخ حرامی گی دیتی کی و امہاتو نسائکن او موریانی دخز استاسو اسراش دی بل پلو یا وی خځه سره دې نکاح وکړه نکاح په نفس نیگا باندې د خځې نور نارانيږي چې کله په ورځو سره مل اوشه ویني یا وی خځه سره دې نکاح وکړه واسرپ نکاح باندې د خځې مور آرام شو خپله خځې لورو حرامه ورږي حرامي غنه یا وخځه سره کوڼه د خځه د نکاح ورسره وکړه لارا واده کړه زه نه دا وګیا وای چې دا د سوه کړ زراته دا ډوري پني نو دا طالقه ډوري پني کاکی نه دا غړي کې ایسدي لور با له حرام شي چې د مور سره ولرل نشي می لاو شي نو بیا ډور شي حراميږي نکا باندې د خزې مور حراميږي والنفسی نکا باندې د خزې لور هغه حراميږي چې کنه ډوري د ګوره دا مونږ لري ورابا ایبو کوملاتي او استاد او هاغه پر کټه پر کټه دغه لور او استاد او هاغه پر کټه هیجوړ کوم چې دا دا څه نه لري خداسې اتفاقی مسله دا عام طور مسله دا چې سره خزو کی د خزې وړي لوريان نن په پر وډیش کی ان سا ای کومللات دښځونه د خلتون به نه چې تاسوله شو هغې سرهښځه دا او سره د صحبت وکړو صح د پس بیا ددي لورته پنی کا کوې نه شي فلمته کوو د خلتون به نه کشرې تاسو نو یو ځای شوي د دوی سره صرف نی کارې وکه. او بیا له طلاق کړو د دې لور کې پر اې لم تکونو د حل په بهینا کشرط اسو نیو مل او شبدې خذ سره او دات العقد د دې لور کې نه پلا جن پتاسو وبلو الک دلو د زی د نو وسی د کر وسی د خذ سر نکاح جایز نه ده د زی دی ده څو دین ګور وای د 90000 دا سره د پلا ورو د نیکه نیکه د انکی وحلائل د زامن استادو وحلائل ابنائکم او د زامن استادو استادو په کور کې زامن دی او دا غي د دې دا جازندا هو کم زامن الذین هاغسام من اصلابکم چغستا سو دشان پیدای چغستا سو دشان ته دای دا څخه پته وی وی پدای کې داغو وستخه اگر دا غنره اگر دخلجه دخلجه ته وستو او پر دې لکري او کا زان لپزنی وی او د تخ خ زادا او علاه کله سره دی نه کولي شي واحد هلا الذين هذا زمان من اسلابكم چغستاسو د شان پیداي او بل وان او بل لدي شتاسو جمعو کې بين الاختين بمز د دوه خريانو کې لكه دانه شقولي يو خزردا ست پنیکاته د جندره او ته پاسې د خپل خزې خور ته یم مسئله د ګوره چې بل شانته نشي یا خزې په کاک کرا جواندې دا د پلار کاکره نه دا او پاسې د دې خورم کې د بوخو خوان د کاکې سره یو کړئ دا سینري دا جهیز دی یو خور مرشوه بیا بلته د دم جمع نه دا یا مثلا یو خور طلاقته او بلکه نه دا غری خو شه دا دواړه یو دایکه په نکاح سره ساتنه دا غری او تجمع او بالله لشک تاسو چې مواله وکي بین الاختين ومنز د دوه خوين دوکي الا ما لیکن هغه اصله چاغه مخ کې د جاهلیت په زمانه کې تیر شي وې دې بداسکول ان الله يقيننا الله لا شريك له غفور الرحيم غدي بخون کي او رحم کا اون کي سنورم سي پار و خير سره ختم شو بين زمو بشوروطي وصلی الله علی اعلی خلقه محمد و الی و صحابی اجمعین الله تبارک و خدا یقبل فضل و کرم راته خپل رحم په من باندې و حالات رابطته درس کې یاله زمون غمال درس کې یاله زمونږ معاملات په خللاق درس کې ز زمونټول کاروبار د درس کې که د دیوکو د دنیاوي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل اله حق خپل عظیم کتاب صحيح پویا راک راک رب خپل هوت انبر السلام په احادیث صحیح پویا نصیب رب قران او احادیث اتبا زمونږ نصیب او ګرځي دارवते څنګه اسکول یې نو ګرځي رب دې خير او برکت مون له دنیا کې راکې زمونږ قران او تیم راکې زمونږ بچو تیم راک رب دې خير مونږه په خبره کې راکې رب پر رزق قیامت دې عظیم خير نه مونږه حرموي خو له ملګرو تم دعا غنوږه انشاء الله نساره خو کې الله دې لارې لارې راتو لا دې کې آخرت کې الله جرور کې ځمن الله په خپل بچو باندې پخپل قران خوشاله کې د کوم ملګرو کارو بارني وته دعا وکې چې الله حلال کارو بار وته ورکي چې ا کارو بار الله په خپل کارو بار د زو سکون اطمینان الله نصیب وکړي د هر کس په پریشانو غمونه الله تعالی حفاظت وکړي بيماران اسلام سونه بيماران الله وته شفا ورکي خاص <مالدوري> اوالگر و قرون کی بماران دی اکوی تا دوا زانی اوکی دا ملگر و قرون کی بماران دی اکوی تا دوا زانی اوکی اچه اللہ صحات عجلہ کاملہ, مستمیر اللہ و تول کی دا ملک سید ملگر دی امری تروان کی قردو غویالی بان سبانہ بیس سبازی اوی تم دوا کیشان اللہ پاکی بخیر رسی دا سفر و تا سان کی اول تا پشتریک کم اعمال کیا اللہ خبول منصورو کرسی وسل الله تعالی